А ось деякі зі згаданих персонажів. Їхні голоси так роздратували тебе вранці, що тепер можеш поквитатися з ними, фон Еф. Зобрази їх якомога в'їдливіше, старий. Прошу дуже. Дві жінки, дві квітки з глибинних провінцій Великоросії. Дві поетеси, чи то пак поетки. Ні, перепрошую, два поети бо зараз у їхньому середовищі престижно повторювати слідом за Цвітаєвою Ахматовою Горенко, що слово «поет» не має жіночого роду, у зв'язку з чим я, старий збоченець, уявляю собі всю цю бабноту з добрячими пенісами і, головне, яйцями у відповідному місці. Але справа не в тому. Є дві жінки з глибинних і рівно віддалених від Москви Росій. Дві зигзиці-лебедиці, з яких одній ледь за сорок, 40, іншій сорок 40 незадовго. Котрась із них одружена, котрась ні, але котра саме я забув. Це експозиція. Тепер розвиток дії. Обидві надто багато поклали на цей пажерливий вівтар. Потрапити сюди кожна прагнула півжиття, Потрапити до Москви на цілих два роки. Потрапити до Москви, де безсумнівно нарешті помітять і вознесуть. Потрапити до Москви, аби лишитися в ній навіки. Бути в ній похованою, кремованою. Потрапити до Москви, де генералів, секретарів, іноземців, патріотів, екстрасенсів, як гімна. А головне – повно бананів. Така мрія приходить разом зі статевим дозріванням і владно супроводить усе життя. Заради цього варто було йти всіма пекельними колами засраних провінцій. Інтригувати, дзвонити, частувати, спати з імпотентами. Після багаторічних поразок і розпачів збулося, сталося. Обидві приїздять майже водночасно. Незалежно одна від одної, перетнувши добрячий шмат російської рівнини. Знайомляться безцінні лукавства. Їм справді дуже приємно, адже вони товаришки по щастю. Уже з перших натяків з'ясовуються спільні вподобання. Єсенін, а не Пастернак. Рубцов, а не Бродський. Сукні молодіжні з поліестеру. Попереду і спинці фігурні кокетки. У швах кокеток переду кишені з застіпкою-блискавкою, по спинці зустрічна складка доповнення пояс. Того ж дня, у дражливо-солодкому перечутті тотальних змін на краще, обидві йдуть до Пушкіна. Покласти квіти. Просто так. Від себе. Тому що обидві люблять Пушкіна. І навіть вважають його найбільшим російським поетом, своїм учителем. Пушкін задумливо розглядає носаки черевиків. Унизу, під ним, хлопці в сірих уніформах і чорних беретах гамселять якихось нестрижених масонів, котрі називають себе демократичним союзом. Обурені за Пушкіна провінціалки їдуть поселятися в гуртожиток. Комендант виявляється чучмеком, щоправда, дагестанцем але ще досить молодим дагестанцем, фізично розвинутий добре, плечі широкі, груди поза сумнівами, вкриті буйним волоссям, 34 роки, встигає підморгнути кожній непомітно для іншої, зуби рівні, очі карі, Рамазанов Муртаза, чи може навіть зовсім навпаки, Муртазаєв Рамазан. Рамазан Муртаза пропонує вибір кімнат на сьомому поверсі. Будь-яка може стати їхньою. Є кімната з вікнами на горілчаний. Є з вікнами на овочевий. Є з паркетною підлогою нового зразка. Є з розбитим вікном. Є поруч із туалетом. Кожна кімната по-своєму приваблива. Але є варіант, на який обидві пристають без вагань. Це так званий сапожок, Дві сусідні кімнати, відокремлені від решти світу спільними сіньми. Досконало. І вони поселяються, і відразу ж запрошують одна одну на чай, і розмовляють до пізньої ночі про Пушкіна, про Єльцина, читають на пам'ять власні вірші, обмінюються похвальбами, потім збірками, виданими в обласних видавництвах, на зекономленому папері. І жодного навіть натяку на. Лесбіянство. Так ми дійшли до кульмінації. А розв'язка? Чим далі, тим більше доходить до кожної з них, що скоєно несусвітенну дурницю. Сапожок виявився пасткою. Пасткою на дурних корів, які бозначого приперлися до цього бедламу. Найбільша їхня біда полягає в тому, що вони не доросли до можливості групового кохання, тому їм так і не вдається спокусити ані генерала, ні навіть дагестанця. І таким чином, стримувані одна одною, проводять цілком черниче своє життя, потихеньку лютуючи і скрегочучи. А колишня непідробна приязнь еволюціонує в ледь приховувану. З кожним днем очевиднішу бездонну і чорну ненависть.